Вона теж вагітна? Що, теж від тебе? Слава Богу ні, сказав Артем, перетягуючи в ванну важкі баки з водою, яку тут купляли з водовоза. Може, допоможеш? Так, звісно, розкату взявся допомагати товаришеві. Ну, розказуй. Пам'ятай, що ми говорили про Дахаб? Драматизм? Закручені сюжети? Пам'ятаю? На цей раз їхньою жертвою став іще один мій приятель, і в цьому вся заковика. Мені доводиться вибирати між однією дружбою та іншою. «Пам'ятаєш смаковника?» «Цей з баяном ще пак усміхнувся, розкатув. Пару місяців тому на весняний сезон сюди залітав один московський джміль, Молодий прозаїк, знаний у поетичних колах як Смаковник. Прозаїку Смаковнику було ледве 20, ну, може, 22. Одначе, поводився він так, ніби біля його ніг лежала вся московська богема. Власне, найкумедніше в Смаковнику був якраз контраст між його виглядом і його поведінкою, бо виглядав він доволі жалюгідно. Видно було, що життя його вже трохи потріпало і певне було за що. Приїхавши до Дахаба, смоковник влаштувався при місцевому російському культурному клубі і почав випускати власний журнал вісім скріплених двома скрипками, листів із віршами та прозою. Проза належала безумовно його оперу, поезію йому стали приносити місцеві дахапчанки, до яких Смаковник мав свій особливий і вельми приватний сантимент. Смаковник працював на живця, і журнал був частиною його каверзного плану із захоплення влади над Рашалою. План, одначе, не дотягував за низкою пунктів. Зокрема, смоківніку бракувало гарної легенди. Натомість смоковнік брав таємничістю. Іноді він розгулював набережною зі своїм старовинним другом Баяном, горланячи російські романси. Іноді з'являвся в нірвані у костюмі мештах і краватці. Сіючи паніку серед місцевих собак і приваблюючи погляди підстаркуватих засмагальниць європейок, ласих до всього молодого, зеленого і нетямущого. Смоковник, одначе, не втрачав голови. Він продовжував твердо накопичувати життєвий досвід, такий важливий для прозаїка. І його черговим рішенням після приїзду до Дахаба стала поїздка автостопом через Ліван, Ізраїль, Йорданію, Саудівську Аравію, Судан і врешті Лівію. Собі в супутники він вибрав Артема. Та й Артем, як виявилося, розглядів у Смоковніку щось вартісне, чому й погодився на цю витівку. Десь у Горданії, проїхавши половину із запланованого маршруту, вони розсвирилися. І Артем повернувся до Дахаба, де вирішив прописатися надовго. Смоковник занервував, відмовився від затіви та повернувся до Москви. І за хитрим бажанням долі, мов би навмисно, Зустрів у Москві стару прительку Артема Вероніку. Вони зустрічалися десь, може, з пару місяців. Я був радий за них обидвох, сказав Артем, тому що смоковник насправді хороша людина, і я дуже хочу зберегти повагу до нього. Але Вероніка сказала йому, що чекає на нього дитину. І смоковник утік знову сюди. Так він зараз тут? Я й не знав. Тут. Живе десь у Мубараку, пише свій роман.